А бувало, що цілі народи тікали в фашизм, митці тікали в народ, а той – он куди? Досліджуючи особливості деяких націй, дивуйся, до чого деякі таки довели себе, досконалившися соціально, повністю логізувавши всі життєві чинники та процеси. Так що кожен цивях, кожна піщинка враховувалися і клалися в належне місце. Що з жахом доходиш думки? Поголівна фашизація такому народові – це може бути єдина можливість олюднитися, вийти за межі схеми. І тоді всі як один, за єдиним приписом, починають ірраціоналізуватися, підперті високою, філософо-поетикою, цілим колективом видобувати дух, історико-атавістично-атеїстично-матеріально-діалектично, окрилені мислителями, ще не цішими, за ніччі, із ніччевськими наслідками, а деякі народи тікають інакше. Це вони роблять майже інші народи. Не розуміючи, що від себе не втечеш, однаково доведеться шукати шляху назад, хоч би ти був би і дуже хитрим народом. Яскравим тому прикладом служить Параджану. Він із вірменів подався в українці і створив тут національного кіношедевра, правда не вірменського на сюжеті, який би годився для кіно індійського. Але, бо у Параджанова були свої проблеми з Гертрудою, для нього вона зробила сачка із паранджі, а той зрікся її бюсту, зрікшися всіх бюстів взагалі, у всіх значеннях цього поняття, змінивши оточуючу дійсність геть не в розумінні Вірменії на Вкраїну, а значно глибше, отгородився гомосексуальним муром. Проте така мембрана недовго його хистила, бо й сама інфільтрувалася антропоморфемно, бінарно-амбівалентно, сексуально-едипо, гендерувалася ультралібідозно, гетеромаскуліну-лезбо-бісексопрагматичну. Тоді він, як потопельник за Соломинку, учепився за висунуте йому обвинувачення, офіційне, про педрастію, і що сили за прах в'язниці. Глибоко плекаючи надію, що лише товсті радянські грати захистять його первісну душу та міфотворчої здібності от зазіхань Гертруди. Однак прогресивне людство, неначе борхаса Борхеса от фашизму, от межувало Параджанова, от Підерії, нацькувавши сонмище адвокатів, які блискуче довели, що він і близько не стояв біля гузна, не бажаючи визнавати, що для справжнього гома Історична фраза підсудного на процесі, що ці педраси тямлять на гомосексуалізмі, кинута як суддям, так і захисникам, що для такого чоловіка саме чоловіча в'язниця аж ніяк не являє собою символа несвободи. Тож Параджанов мало не захрип на суді, докладаючи титанічних зусиль аби вибороти своє кредо в адвокатів, і таки переконав прокурора, що винуватий. Тому без жоднісінького доказу речового, а які вони мають бути на такому процесі, колекції роздертих анусів чи що, лише за свідченням потерпілих та за власними репліками, ничого випадок для судочинства, навіть для нашого, був запроторений до буцигарні. Тобто щупку кинули у річку, як писав поет. Там Параджанов цілковито зміг віддатися мистецтву і осягнути себе нарешті як ковірменена. Тобто безумпину малювати, писати, вивчати рідну мову та культуру, творити її. А ніхто заточуючих не зазіхав балакати на всіх рівнях квазі-сугесто інфернально-модемно. Проте світова громада не дрімала і витягла його таки звід тіля, та ще й уберегла від повторної посадки, на яку він одразу почав провокувати слідчі органи. висмихнувши його з підерних лабетів, вона одразу почала підбивати його на перверсії інтелектуальні, на збочинецький шлях, де панують фрегідові феміністки, котрі безупинно сублімують.